Вогняний бог маранів. Обруч починає діяти. Наступного дня діти просувалися дуже обережно. Прямі ділянки дороги вони оглядали в підзорну трубу. А перед кожним поворотом зупинялися і пускали до розвідку артошку. Писик нечутно нишпорив поміж кущів і досліджував довкілля. Після однієї з таких вилазок Арто повернувся стривожений. Шерсть його стирчала дибки. «Попереду вороги!» – доповів він. «Їх цілий десяток. Вони розташувалися край дороги. Одразу ж провели військову нараду. У ній взяли участь і мули, бо Ганібал заявив. «Ми ж не дарма маємо імена славетних генералів. Отже, гідні обговорювати військові справи». Тім і Енні з цим погодились. Дівчинка запитала песика, як озброєні стрибуни. У них пращі із запасом каменів і дебелі ломаки. Цезар сказав, ми з Ганнібалом можемо проскочити повз заставу так швидко, що люди не встигнуть схопитися за зброю. Хочете в цьому переконатися? І дістати камінь у спину? Красно, дякую, усміхнулася Енні. І крім того, Урфін не повинен знати про те, що ми в чарівній країні. Дізнавшись про це, він стане обережнішим, і нам буде важче виконати наказ з магічної книги Вілліни. «Тоді давайте проберемося лісом в об'їзд варти», – запропонував Тім. «Це неможливо, хащі дуже густі», – заперечив Артошка. Усі замислились. А потім Енні весело вигукнула. «Які ж ми телепні! Геть забули про срібний обруч! Ми пройдемо невидимками!» Негайно ж підготували все необхідне, аби обдурити слух маранів. Діти скинули взуття, а копита мулів тім обмотав листям, обв'язавши їх ліанами. Спробували йти. Діти рушили по жовтій цеглі тримаючись за руки і ведучи за собою мулів за вуздечки. Енні доторкнулась до рубінової зірочки. Вийде чи ні? Не видно і не чутно, радісно оголосив спостерігач Артошка, коли процесія пройшла повз нього за два десятки кроків. І якщо вже песик із його гострузорими очима і чуйними вухами нічого не виявив, то тим паче не помітили подорожніх вартові стрибуни. Спосіб проходити по ворожі застави був чудовим. Інакше довелося діяти, коли мандрівники здибалися з великим загоном маранів, посланим проти жувунів і рудокопів. Це про нього Релем мусив попередити Кокуса і Ружеро. Тупіт незлічених ніг і голоси Енні і Тім почули ще здалеку. Розминутися з солдатами Урфіна на вузькій дорозі було неможливо. На щастя, неподалік у ліс повертала стежина. Від'їхавши на півсотні кроків, мули й люди щільно скупчились, і Енні натиснула заповітну зірочку. Галаслива ватага три роти армії Урфіна. Пройшла повз них регочучи й базікаючи, і ніхто з вояків не здогадався, що тут зовсім поряд причаїлися вороги. Надвечір наступного дня зблиснуло блакитне плесо великої річки. Застережені релемом про те, що поромна переправа охороняється, наші мандрівники завчасно звернули з дороги і поїхали вздовж берега. Знайшовши поруч зручне місце, вони перепливли річку, не злізаючи з мулів. До Смарагдового острова залишалися два дні шляху, якщо йти пішки, і лише кілька годин їзди на мулах. Але в цій густо населеній місцевості доводилося бути дуже обережними. Тут усюди шастались трибуни, і передчасно траплятися їм на очі не варто було. Навіть жителі Смарагдової країни, зустрівши дівчинку, таку схожу на Еллі, звісно, розмовлятимуть про це, і чутка може докотитись до Урфіна. Тож діти наважилися на сміливий крок. Вони задумали йти пішки. Так їм буде легше користуватися чарами срібного обруча. Енні тім замислились над тим, що робити з мулами. Залишити їх на сонечку було небезпечно, вони настільки підживляться енергією, що їх не стримають жодні припони. Тім влаштував мулів у тінистій гущавині, про всяк випадок, міцно зв'язавши їм ноги, і закидав скакунів гіллям і листям. Тепер мулів не міг побачити випадковий перехожий. Діти поклали в рюкзаки найнеобхідніше попрощалися з Цезарем і Ганібалом. Та попросили вірних тварин набратися терпіння і чекати, поки вони повернуться, хоча це може статися не дуже скоро. Потім вони вийшли на дорогу вежеце і невидимками попрямували до Смарагдового острова. Тут усе було зелене. У зелених гаях виглядали ферми з яскраво-зеленими стріхами і блідо-зеленими дахами. У зелених гаях виглядали ферми з яскраво-зеленими стінами і блідо-зеленими дахами. Загорожі садів і пшеничних ланів мали колір морської хвилі, а дорожні вказівники були пофарбовані темно-зеленою фарбою. За розповідями сестрички, Енні знала, що і в костюмах жителів Смарагдової країни переважали зелені кольори. Але фермери, яких де-неде вдавалося побачити дітям, ходили в дранті, кольору якого і не розбереш. Їх до нитки обібрали марани. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.